Tarik Suresi Məkkədə nazil olmuşdur 17 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla And olsun göyə və gecə gələnə Gecə peyda olub gündüz qeyb olana. Ya Peyğəmbər Sən nə bilirsən ki, gecə gələn nədir? O zülməti yaran parlaq ulduzdur. Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üstündə bir gözətçi, mələk olmasın. Elə isə insan nədən yaradıldığına bəsirət gözü ilə bir baxsın. O axıb tökülən bir sudan, nütvədən yaradılmışdır. O su kişilərin bel sümüyündən, qadınların isə kök sümüyündən çıxar. Həqiqətən Allah insanı öləndən sonra, Yenidən diriltməyə qadirdir. Bütün sirlərin aşkar olacağı o qiyamət günü, O gün insanın nə əzabı dəf edəcək birisi, Nə də bir köməkçisi olar. And olsun yağış sahibi olan göyə, And olsun növbə növ bitkilər yetirmək üçün yarılan yerə ki, Bu Qur'an, Haqla nə haqqı ayır dedən kəlamdır O oyun oyuncaq əyləncə deyildir Həqiqətən Məkkə müşrikləri Qur'anın nurunu söndürmək üçün Hilə qurdular Məndə də hilələrinə qarşı onlara cəza verirəm Elə isə ya Peyğəmbər Kafirlərə möhlət ver Onlara azacıq möhlət ver